Ba, esan dugunez, Metro Bilbaoko langilek aurrera eramaten ari diren borroka du dugu berbaurrengo minutuotan. Zeresana eman du besteak beste López lendakariak atzo gogor kritikatu zituelako langileen aldarrikapenak eta langileen borroka orokorrean. Eta, bueno, azken, azteotan lanuzte ugari egin dituzte langileek enpresarekin eh, itzartutakoa bete arazteko. Eh, telefonaren bestaldean, labeko ordezkaria den Usune iriondo, labeko ordezkaria Metro Bilbao Empresan Usune iriondo daukago. Arratza deon, Usune. Arratza, bai, López Lendakariak zioen jendeak etzekiela zergatik egiten ziren lanusteak Beraz, e, bueno, ez dakit, lehenengo sustu dut e, beharrezkoa dela galdetzea zergatik egiten diri lanuzte usteoiek. Lan usteak, bueno, ba, hainbate akordio eta itxarmen urratzen direlako sistematikoki enpresa honetan. Hori da arrazoi nagusia. Eta, bueno, funtzean gokustu dugu jarrera kontu badala, lan horren manak kudeatzeko modu bat, eta horrek eragiten du, ba, behin da berriro aurkitzea, ba idatsita dagoena, doztuta dagoena, ba, bat ere lotxarik gabe urratzen dutela. Bai, ze, gogoan daukat duela, ia batzuk itzegin genuela ere nolabait itzarmena e, lortu zenutenean eta pozik zeundeten lortutako arekin. Bai, baina nik orduan ere, hainbeste buelta eman da gero, ur, igazko urrian zi, e, bueno, guk ez genuen orduan zinatu eta azken ean demora karrazoi eman diguez zinatutako e, akordioak gauzatzen direnean, sortzen dira arazoak. Ustailea erako makinat, bilera, buelta, lanuste eta barraken eginaginituen egin ez. Eta orduan egin nuen balorazioa goratzen dudanezan, ba, amaoste gulenago ama bitartekari batekin egon eta ezin eskoaz irudiena, ba, momento bat egin bestera, goizetik garra zaldera, lortu genuela, ez? Apurtsu bat, e, bueno, bozik ba, egun den, baina, e, zaten genuen, bueno, garraroa, eh? zainorresa bazan, zergatik ez lehen nago, ez? Eh? Minagaro, ikusten dugu denbora pasatzen denean, eta e, esan dakoa, idatxitakoa eta gauzatzeko urdua, eltzindanean, azten dirila atrampak, ez? Eh? Eta hori gertatu zen, iaz urritik e, ustalera bitarteko arazoan eta gertatu da ustaletik honako arazoetan, ez? Artzen dugu akordio bat, azten gara itxegiten, adosten itu gauza batzuk, eta gertatzen da, beidazterakoan, ba, ma bi orduko bilera maratun ganoen ostean. Bueno, idatziko dugu, bueno, baina honen zen esan nahi du, hau zen leidatxin nahi, nahi era bestea, tal, ma, baina, bueno, sinat du ezagun, jo, begirazio ordu den, eta tal, eta gero tortsen arazoak, ba, bina hemen jartzen du, hau, eta interpretazio arazo bada. da, Tiko. akordioak egitea gero interpretatzen arazoak sortzeko, ba, orduan akordioak egiteko ikastaroak, idazteko ikastaroak egin ditugu, ba hori, <laughs> eh? Itz bai koitzaltzasteko. Bai, bai, bai, eske ez nian funtsian horretara zertzen da, eh? Era gaur ere Jaularitzean egon garenean, ba bueno, bueno, da gartatu denan, ez? Mhm, mm lotsagarria zerbaitik. Lotsagarria, ba, bueno, ematen dugulako lego guztietan azkenean, ez? E, gu, egon gara honetan denbora guztian, e, hitz egiten ba, bi zuzendarirekin, ez? Batez ere, bueno, lan harremanen arduradunarekin eta gero giza baliabideen zuzendaria eta lege aholkularitzako zuzendaria bidaltzen dute gurekiko negoziazioetara, ez ta? Gaur e, gerentea, zuzendari gerenteare torrira Lopezan sarego oh? eta, bueno, lutsabarria izan da, zepa ba, peragaldu ditu, eta eh, batezuen zuen berak ere dakila, zertaz ari garen, eta horretik esaten dizuen, lanagintaritzakoak eurak ere, eba, bi hor duta pikuko ostean, bozatzen ba, zuten binen dago arazoa, stugu lertzen zein denes, eta beragik esaten zuten, gauz, berak gerenteak esaten zigun, eh, kontu juridikoa dala, eta goazela, epaile arbitro, eronor baiten gana, ez, eta guk esaten dugu estala juridikoa, Dala, ja, zer esan nahi zer esaten ari garen, eta zer eman nahi duten, ez? Eta beti gaude, hitz e, jokoak egin eta interpretazioa behilatuz, ez? Nola ezan dezakezu, arazo juridiko badala, e, bat dala, hitz bat, bakoitza modu batean ulertzen duenean, ez da? Urduan, eta hitzai datzizenean, e, zehaztu nahi izan genuen momentuan, ba, ez dute zehaztu nahi, bueno, danok dakigu zertasari garen, ez da? Ekusten da hana ez dakigula zertaz garen. Edo estugula idatzi nahi, ba estugulako gero benetan e, adosten ari garena gauzatu nahi ez da. Baina zehatza da zehatzada kontratazio berriak egingo zirela hitzartu zela bere garaian? E, Arazoazan e, bere garaian, bentualak e, e, kanforatzeko politikarekin hasi aziziren eta e, eventualak hartzen ziren, pues ha isu zure lanaldi lan aldi morrisketak eta horrek osatzeko 2006ko akordio baten arabera, ez? Esan es, bueno, horrelako egutegiekin, bueno, txanda catalan egiten duen jendeak eskatzen duen el, lana laburtzea sinabalak saintzeko edo bueno, babestutako lanaldi leburrisqueta horietan, ba betez enpresa kartuzuen compromisoa, berdintasuna, ez da ki ser eh referencias con empresa izan, ba, bueno, horre, kutsu, no, oie, beteko situela E, kontratazio eventualarekin, ez da? Zertarako, bueno, ba, batetik e, eskubidea aitortzeko jendeari, baina batzuen eskubideak ez da izan beste batzuen kalterako, ez? Nik lana alagurtze mao, niko lan egitea, edo nire ordu tegian ere zeme zeretara moldatzeko, eskubidea daukat nire lan orduetatik aukeratzeko zeinetan egin nahi dudan lan, ez? Horrek estu desan nahi, nire lankide batek Nik nahi ez titudan guztiak hartu behar dituenik, ez? Horlako tirabirak sortzen dira, ze batzuetan, hain ona izan nahi duzu, hain eredugarria eta, baina, bueno, ez zinduzu, baten eskubirak ez zindu bestearen kaltea izan, ez? Dan, horlako, bueno, kompromiso batzuk hartu ziren. Ze gertatzen, da, kriz ekonomikoaren aitzakian, edo, bueno, bal, diru murrizketak eta batu zela eta, bueno, beraiek beti mosten hasten dira, betik hori garbi dago, ez? Eta aziziren, banera itxegin gabe eta zenei beti zaten not ez, eta ulertzeko kapazan garela pertsonak ez, er, baina maltsurki eta atzetik azten zarenean baina ja, ikusten da etxatu zela agorondate Joan, e, arazoak, gegazkoak izan ziren horregatik, ez? Bete itsazu hau eta tal, bueno, bajendeas, la motaco sun tal, segitu desagun eta adostu genituen gainera, lusatzen doan enpresa bada, zeizut aurten ari zeraño basaurinaino gero santurtzi dago, kabiesez dator. edatzen ari garen enpresa izanik nola zan posible baile murrezketak egiterak, jotzea, ezta? compromiso akartu sizko ziren ba beteko ziela uzune hoiek, langile utzune hoiek eta bueno, geroraz etoze luzapena, ke ta. Ba, orduan adostu izan eh, lantaldeak zelan beteko zire, zelan osatuko ziren, ez? Claro, orain gertatzen da. Berak esaten dute plantilla esaten genuenean hasieran, ba ere ginela plantilla zeidalak astagik ulertzen dugu zala, ba metroko langilea dena, ez? Ez tarteka datorrena. Eta ala ageri da hainbat dokumentutan ez hitz egiten dugunen bagen eki den okzerta hitze egiten ari ginen gainera inoiz eta kontratatu inoror metroan fijo ehuneko hornean izan espada ez. Uh -huh. Or orain gauzatze eraagoa zenean zenba guk eszan genuen ehunda hirurogeta sei girari eta onunda laurogeta bi e, geltoitako usskatzaen. Are esaten. Gidari, euneko eunean, eta gildokiko ikuskatzaili eunekoenean, eta fijo, metroan, ez? Zergatatzen da. Beurek ari dira zaten, eoin kontrato relebo edo horren bidez, badauzkate batzuk personabi binkulatuta ez? Bata bertoko plantilla dena, eta bestea beinbeinekoa horrek betetzen duen utxunea osatzeko, ez? Vale. Eure kontatzen dituzte, bi modura. Azkenean, bien artean ari dira bat osatzen, ez da? Eta gainera, kontratatu hori, relebatu hori, jubilatzen denean, hemendik bat, bi edo iru urtera, berri do galitiko da bat, gulartzen duzu, hor duan, eur momentu honetan, zebakiak eta kuadratzen diete horrela ez. Eta ari dira esaten gu, kom, betetzen dugu kompromisoa, ze hor dauzka zuen kopuruak, ez? Eta azkenean esatzen duzu ez, ez da hori esaten adikinena, eta badakizu ez, gainera aurreko lanustiak egin genituenean. Ez zegoen eundair urogeta sei pertsona, asko zer egeiago zegoen, ze jende asko dago lan murrizketekin, eta horrela, orduan, ez da kontzeptua hori, esbeña, eh? claro, orain, esaten dute, oaipone eh, 166 conductores orduan, berdin zaie, eundair urogeta sei oiek, dauden batea uneko gehiagiten, bestea uneko geta mairoa, zera, es? Eh? Horrela kojokoa dira, eta gero, kontratazio berriak egiteko orduan ere, Euskara normatiba batean bazelan ezinzu daukaten leintasuna sartzeko, ezta. Horren, gut daukagu, e, normatiba normativañ ipintzen du badago figura bat esaten da aprobado sin plaza, ta hori da, babarruan beharrak sortzen direnerako egiten dira promozio moduko batzuk, ez? Orduan, nik orain ez ditut gindariak behar, baina aurre ikusten du datorren urtean beharko ditu dela. Ba, bueno, iba horri begira egin ziren e, azterketa batzuk eta promozio batzuk, ez? Orduan, beharra daukadanean, jendea badauka ja aukeratuta, prestatuta eta gutxuneak betetzeko. Horlako bueno, jendea badaukagu, ez da? Gainera geltokietatek gidari izatera pasatzegea da, metroan ba, bueno, apurtzu bat e, promozionatzeko bide bakarra jende askorentzat, ez? Uh -huh. Geltokietako lana, ba, benetan gogorra egiten zaioien jendeari lan gogorrenetako izan liteke Bye. eta orduan hori da bide bat, eta bereziki emakumeen A apro ba, lana obexeko ez, mm. bueno, a hor dago jendea, ona in indiba las katero, sena se gertatu da. Ba, bueno, eh trampa hauekin, kontrato relebo esakizez ez tal, ma, emakume hoge, gelditu dira hor, itxaroten, es? eta geldituko dira, akalduko dute aukera, pon omozionatxeko, eta bera, dizute, baina, utxiko duzue, temporal batzuk, e, kontrato releboekin daudenak, kanpoa, txelantzaretein gupidagabeak, utxiko duzue jendea lanigabezan, a ber, gupidagabeak, guz gara, kontrato releboarekin dagoenak, jubilatzen dana joaten danean, gelditu daiteke, Baina hori ez talan postu bat betetzea, hori beteta betetze daukazu, ja. O sea, ito orduan, nik erakitu lertzen duzu, baina nahiko komplikatu ba da, ez. Baina horrek egin da, es? Nik legez, egin dezaketaukeratu, niri konbenitzaidan kontratua, eta es? Azken batean borrandate kontua da. Hori da, ez, da eta, es? Orduan, eh? mm -hmm. hori da, eta nik ere abokatuarekin hitz egin duz. Eta, klaro, hauzi batean, sartzeko ere, bajo, es gara... Sarkin behar duzu juridikoki horrek da, bila daukean, edo Hori, da depresa batxo ordean gaude, langile arrunta gara ez, gara uh -huh. ez abokatuak ez ezer, baina ni holako hau zibadean sartu baino lehenik ere makina batxo osten, akta, e, akordio, sententzia eta irakurri ditut, eta gainera abokatuaren gana joan naiz, eta galdetu diot egiratu hau da gure, arazoa konflikiatua da, ze klaro, figura asko eta gauza asko sartzen dira, baina azkenean, borundatea da, ez? Eta abokatuak zidan idan, honek dauka irakurketa posible asko, ez da, horrean, zer erabaki behar du epaile batek, zer ze neukaten buruan hori e, sinatu zen denean hori, eta da, berak esatez egin, ja? ez dut, hau, arazo jugidiko agot, adenik ulertzen, ez da? Iago, enpresaak esatez zuen, bueno, eta gero beste gauza, gauza batxo duazkagu, ez baina, enpresa sartuta dago horrekin, zuek etxaret inor esateko guri, nor... Eta zelan kontratu barru. Bai, hori edabideetan antzun da baino bai, gehiagotan asken bola Hori baina eurak ere, nik esaten duena da, eurek ere ez direla hor politiko batek ipin inor, eh, nahi dutena sartzeko, nahi dutenean, eh, se gainera, larriena da ere, que el tokietako hutsuneak betetzeko, ba hor eventuale horien zerrendetatik, ba, eh, oso kritero subjetiboen arabera eta bere dinote eure dauzkaten euren irizpideaktan hoe sartu kontra, joder, kasualitatea kontratatu dituzte, ba, iru entxufatu, ez? Horroan, esan dizut. Auzi batean gaude, azpaldian, e, ba, borroka gogorrean zartuta, eta, joder, ez dezan, emango izkizut lan postua, bina, jo, ma, saindu forma kapurtzu baten, ez? Da, azkenean, nahazten dira gauza, asko ez, baina oso txapuzeroa da, oso txapuzeroa da, Jokaldia, mm -hmm. Eta... Eta bestetik gaur bertan salatu duzue, bueno, uste dut e, entzule gehienek jakingo dutela santotomasagunerako greba dagoela daituta, gaur salatu duzue susendaritza, Gutxieneko zerbitzuak eguneko eh, ba, laruguita amarrekoak izatea nahi dutela Pero... Lopezen... Lopezen... Lopezen kesan arira gañera. Ba eba, bueno, nik uste gote ez da Lopezen kesan duela. Lopezen izan diote esateko hori. O sea, nik uh -huh. Lopez egia san, uste dute kamikaze galantadalaz... Se... Baina bueno, bitxia da lendakari batek eh, lan borroka batean sartzen. Baina bitxia ere badak lendakari batek egun bitxia gezurra alako kapazitatea es, gainera ondo ez autobarik arazoa. Eh, lehendakari batek esan ditu gezurrak, ez tira egia an ah, esantendiren datuak e, zer dirabasten duten nire lankideek, gidariek. Gezurra da eh, guk gutxi nego beti bete izan ditugu eta gehiegizko iritsi diegun harren askotan salatu dugu segokion tokian, eh? Baina bete bete ditugu. Ez kontroladoreak edo ez dakizero esaten dutenean, esaten dute uko inzioetela gitxeniko zerbitzuak egiteari edo madrilego metroa gukiztu guin ezo horrelakorik egin. Eta ja, erira, kriminalizatzen, polizia bidaliko du, ez dakit, bestela zela nulartu, neurriak hartuko dituztela, zerbitzuak bete itesen, presio eta mehatxu gabe, eta gero gainera, sabotajeen roi hori gehitzen du, ez? Hori da beste, gauzabat, igaztik gari direna esaten... Haze kasualitatea lan usteak eta hainbeste sabotaje daude laudon, hainbeste arazo, zirkulazioan eta eta elole de jonti. E, egia zangero egunero egun daitazke horbako arazoak esan edut. Zupentzata zenba huelda bat dituzten trenoiek eta zenba jende da billeen eta adibidez, eh ateak tren bat den ateak, ez badira ondo izten, trennak ezin daur ere egin horrela diseinatuta daude lako. Uh -huh. Eta ki zenba da billeen no? hor, trotea dara maten trenoiek eta nabago kamaraz betetan, bagoibri bogar aurlako etxora gerietan. Meniak. Uste dut, noizbeinka bada ere metroa erabiltzen dugunak, bada que ba noizbeinka aurlako akartatzen dira da. Hori da, eta baxen akartatzen da, eskotan, eh, nubritik hanpo ateratzen direla gauzaak, ez, eh? informazioen munduan zabiltzaten hor, bada que zu gauza bato harkabean pasatu leike konpondu daiteke, arazorizortu gabe, baina zu balde man eh, foro zikinoien bidez eta ja jendeari burua berotzen badiozu ez? Eh? Ezu, bialtzen maozu, Ekorreo Español edo deia, idakurtzen ez duen hor baitro nera, barazo bat nagoaztu, pentsatuko sabotaje badagoen ikatzean, Baina, claro hor medio oietako polemika, bueno, alderdi, ki, alderdi keria utxezko zera oietan, borroka politiko horretan, ari direna, guru belarri, Ba, balokatea ja iritzi publikoa baldintzatuta, esan ez, hau edira, San Sikume uche dirupillo ira eta gainera eurek agindu nahi dute. Ta orduan sabotajeak eta, osea, nik ere metro hartzen arzintutegunero eta egea son lutzagarria iruitzen sait, jendeantuta ya estan otra vez estos, no sé qué, porque los sabotajes, por qué tal, porque mira santo, ja, en dan, eh? Eurek que mm -hmm. herritarrak Baga horre de San Diego, zaindu beharko duzue langilea onse gurtasunaz. Egun e, batean egurto ingo gaitu trenean. Uh -huh. Ida batzuk, osea, jendea kei nukageten die, iran txendigitu, zera, bestea, geltokietan, benetek ez atendieten. Hori uh -huh. e, beste arrezkoa izan daiteke. Claro, claro, ari dira, jendea, hori kontra jartzen, baina lotxaga beki, eta claro, bat ateratzea, Batek berotualdie burua zazpiri. eta 7 personalen altze artean, bueno, egin deskete zarraski bat, edo gutxiago ere bai, ulertzen duzu, orduan. Claro, mm -hmm. ore aun aurretik anpoioaten ari da eta eta ore gari dira esaten, arazo politikoa dala, dala PSOEren gobernuaren kontrakoa begira, osea, meretan. Politizatu dutenak, nik garbi ikusten dut eura direla. No, no sé que tengo batek, arazo ez dago lekuan. Arrazoa Arazo, bueno, bat dago, baina arrazoa da, hori, imposizioarena, eta eso, nartxearen naguk, itxegin. Bolo, bat, beste lan gatazkaak dauen bezala. Klaro, hau, hau, hau, azkenean, uh -huh. batzutan izututa sentitzen naiz, eta mendurrez etortzen naiz, etxera esatzen da, baina, zer zer, zer, zer, da, huer, nize egiten dut, lendakariaren ondoan, ozera, Bueno, es ¿eh? Uh -huh. eh Rodolfo Ares, ahora incluso eh Pastorrek, era Rosanduela. Dame sedes. Aura zan, diogoia kofi ananeketorri behar behar metruanen arazunan. <gülüyor> eta, konpontzen terapia batekin. <gülüyor> aiet, aieteko konferentzia bi edo egin beharko da. <gülüyor> Ego zel, zelan jokatu zuen orduan. Eta, ba, bueno, orain iztaki, nahi duen konpondu emehen zegozer, edo ez takigu, eh? Baina, aia zan, ikaragari, airuitzen zaiten. Bueno, zune, sentitu ba esentitu beldurrik eta aurre begin. Bi azker gurekin egoteagatik engaze berri agora